Csupor Béla, kontraszelekció. Csába! Lopfa körülnézett, hogy nem hallotta-e valaki. Lev egyes és lev kettes környéken járt. Nem szerette volna felhívni magára a figyelmet. Bosszus volt, mérges, dühös. A hangulat az nem jött be neki. Nem tetszett, hogy meleg. Kellemesen beleg az éjszaka. Nem tetszett, hogyha felnéz, a feje fölött összefeszülő felhőkorcolók között csillagok szikráznak az ékeskei résében. És nem tetszett, hogy valahonnan virágzó fák illatát legyezi arcába a felfeltámadó szellő. Nem tetszett, hogy május volt, májusi éjszakából. Még a legbénább zsé kategóriás filmekben is zuhog ilyenkor az eső. Felborult kukák tartalmát mosöl a megvadult ár, villámok fénye groteszk grotesztorzóba az utca mededéket kereső emberek sziluettjeit. <gül> És ahogy az ő dolgai állnak jelenleg, eshetne az eső, csapkodhatnának a villámok. Több örökhetne az ár. Pff, lenne rá oka, hogy a picsába. Szürte újra összeszorított fogai között a káromkodást. Ezúttal már a sors játszotta, hogy miért tudott pont OP lenni. Operátor leszel, bebbölte az apja és látta magát tizenegy évesen, behúzott nyakkal állva, ahogy az apja fölé hajul, És újra belémart a felismerés, hogy ennyi maradt a gyermek korából. A fölé -e orgyasuló apja, az ő behúzott nyaka, és az ordítás. Az leszel, és arra, hogy te mit akarsz. Nem jut több. Kell a pénz a lakásra, meg arra, hogy az agyád azokkal a lófgya barátnőivel csísereghessen egész nap a telefonod. Ez célzás volt mell anyja felé, aki akkor is ott ült a fotelben, és a körbe itt reszelgett. Mel emlékezetében így élt az anya. Ül a fotelben, Reszeli a körbeit, hol a lábán, hol a kezén, és közben a telefont az egyik vállából a fülére szorítja, meg leszarja, amit Mel apja mond, és magát mel is. Programozó, mi? Kapott egy hatalmasat Mel a fülére az apjától. Ha, pro. Na, adok én neked programozót! A brutális pofon oka ugyanis az volt, hogy melt elkapták az egyik órán. A GUI kezelés gyakorlása helyett programozott a konzolján. A tanár felnyomta az igazgatónak, az igazgató meg az apjának. Az apja meg jól helybe hagyta, mint ahogy mindig és minden ért. De az az egyverés emlékezetes maradt. Akkor fogadta meg magában, hogy egyszer megöli az öreget. De talán meg is tette volna, ha a rák nem előzi meg. Pedig Mel jó programozó volt, nem egyszer készítette el a progok házi feladatait. Érdekelte, szerette csinálni. És tudta is. Azon az órán feltörte a rendszert. A verés után pár nappal az igazgató újra behívotta az apját. Ezúttal azt akarta, hogy az öreg írassa átmelt a prokképzésre. De az öreg nem volt hajlandó. Ez volt talán az összes bűn közül a legnagyobb, amit mell ellen elkövetett. Így lett belből operátor. Konzolok közé szorított véglény napi hat órában. A többi 18 is az. Tévét bábult, elmett, aludt. néha odanizelt. Ahhoz túl keveset keresett, hogy nőre is tejen. Ahhoz meg túl sokat, hogy... Sóvárogjon egy után. Azt viszont tudta, feleségről még csak nem is álmodhat. Pipől fizette volna a házassági adót? Örült, hogy szellel az orr. A gyakori időlegesen felettette a hiányérzetét, de egyszer majd nem megijártak. Kisorsolták CDJ-re, és miután átadta az üvegcsét, a hivatolnok igen szúrósabb érte végig, látva a csekély kemennyiségét. A szerencsére életképes permát adott, úgyhogy jóvá írták az 500 kreditet, és nem levették büntetésül. Soha többi nem kapott viszont CDJ-i felszólítást. Olyannyira opp lett, hogy az életét is úgy kezelte, mint a munkahelyi monitorokon futó programokat. Légyegre törően, gyorsan és a lehető hatékonyabb. Op volt, negyven éves, de most úgy néz ki, könnyen lehet, hogy a negyven egyedikben már nem lesz operátor. Sőt, lehet, hogy a negyven egyediket meg sem éri már. Megszaborázta a lépteit, és tovább dühöngött. Esőt kívánt! Akkor át, hogy elmosná ezt az egész rohadt világot Minden estű! Elmosná a level 1-es és a level 2-es szintű tudással rendelkező kívánságos seglégeket. Elmosná a még nagyobb fejlesztők, Programozók és technikusok senknyaló bandáját is. És végül az összes nyomorult kis senki operátort bele egyenest a csatornába, a szenybe, ahová való, Ahova ez az egész rohadt világ való. Az egyik sorkon megtorpant hogy hogyan szólt az utasítás. Olyan gyorsan hadarta el az abbarom, hogy alig bírta megjegyezni. is olyan zavarosan történtek a dolgok. Na szóval, kell az infó, vagy nem? Súgta oda neki aznap délután az egyik után miután félrehúzt. Mert fáradt volt, ment volna haza. Lecserélik kérdezett vissza mégis. A pasas búlintott. Nem volt op, az biztos. Az op szeme folyton vörös, és az op sokat pislog, dacára az emcseppnek, amit a cég oszt ki minden munkanap elején. Na talán tech, vagy maximum tev. De végül is, gondoltam, -e. Kurvára mindegy ki, vagy mi ez a pasas? A General Data System lecseréli a profilt. Hadd arta elszintes a férfi. Holnap reggel. Mel lelki szemeivel már láttam. Az opok ráfeszülnek a képernyőkre. Arcukon nyoma sem marad a hétköznapokban megszokott unalomnak. Új szoftver, új felület. És aki a nap végére nem hozza a kvótát, repül. így megy egyszerűen a létszámleépítés a GDS-nél. Mint ahogy mindenütt máshol is. Szoftvercserő, betanítás, duku, döntsön a verseny. Szelekció! kiabálta röhögve az egyik levkettes a múltkori profilcserénél. Aztán másnap az opok fele már nem ment be dolgozni Csi baj, a gd A szerencsétlen, nyomorult opoknak, nem az. Munkanélkül, kreditek nélkül hamar eltűnnek a sűriesztőben, és nem is fognak hiányozni soha senkinek. Még mindig túl sok az ember a városban. Ha. Társadalom a földön. Mel már túlélt jó néhány profilváltást. Drága pénzön megvette az ilyen pasasoktól a GUI-ok -ok kicsempészet jújját. Az opok többségének ezek semmit sem mondtak, de Mel más volt. Hazavitte, és órákat ülve előtt megpróbálta kitalálni, hogy milyen kód rejtőzhet mögött. Onnan bár gyerekjáték volt begyakorolni a működését. Mostanában viszont a viewokban található részkódok egyre bonyolultabbá váltak. Egyre nehezebben értette meg, hogyan működnek a mögöttük futó rutina az opok között az a rém hír terjedt, hogy ezeket az új szoftvereket már nem devek és progok készítik. A minden mindenfélét, főleg a szörnyőséges, emberi testekbe gyomorított zsenikről, a CDJ-kről. Azt csuttogták, a világ már a CDJ kezében van. A gyerek a vállalatuk, a részvények, a tőzsdék, minden az övék. Bell nem tudta igaz, mint ahogy az sem, kik vagy mik készítik ezeket az új szoftvereket, de azt egyre inkább érezte, inkább szerencsejáték, amit csinál, mint sem biztonsággal bevállalható kockázat. A pasas elvigyorodott, és egy apró tegyérképet villantott elő a zsebéből. – is, Miske? – Milyen telefonszár? – Hökkent megből. A pasas szétnézett, és még halkabbra fogta a hangját. – Ez már egy elég bonyolult rendszer, de tudok valakit, aki elmagyaráz. Mel már majdnem azt intette, hogy nem kell. mennyi kérdezte mégis. A pasos a kezébe nyomott egy eldobható mobiltelefont, aztán egy személyi tervidállal lehívtam el bankkártyájáról az összeget. Mindez csupán néhány másodpercig tartott, majd a fickó nyomtalanul felolvotta a hömpölygő töbegben. Este tíz óra is elmúlt már, amikor feladta. Ez az új szoftver már teljesen más. sem volt kikövetkeztetni a működés logikáját, és nem akart elbukni a másnapi profilváltáson. Elővette a telefont, amit a neppertől vett, a csomagolásból, és bekapcsolta. Csak egyetlen számot lehetett hívni rajta ott villózott az aprócska képergyőn. Átfutott rajta, hogy talán csapda. A lehet akár ügynök is, aki lebuktatja a profilváltásnál ügyeskedőket. Hát aztán arra gondolt, hogy a mindegy, hogy a börtönben rohad meg, vagy csövesként végzi. Pélhesen Betegen a külváros romjai között. Elindította a hívást. A hang meg sem várta, hogy mel bármit is mondjon. Utasításokat pattogott, hova menjen, melyik metró, hány megálló, utcanevek, házszábok, lépcsőfordulók röpködtek szédítő iramban. Megértette? Fejezte be végül a hang. Beg, ha éjfélre nincs itt, már ne is jöjjön. Aztán csönd támadta vonal túloldalán. Sükket csönd. A lépcsőház, ahová került, sötét volt és néptelen. A folyosó elfordult, ő követte. Nem vette észre az alakot, mint ahogy azok sem őt összeütköztek, egyszerre dörmögtek bocsánatot, egyszerre ebbentek a átellenes szélére, és talán egyszerre döbbentek rá, hogy valahonnan ismerik egymást. Melnek kellett egy kis idő, amíg rájött honnan. Hm. A huszadik sor bal széle. Az a magas, féli kopasz űrge a gds -ből. A férfi zavartan bocsogott valamit, és eltűnt a félhobályban. Mel hamar a megadott ajtóra. Kopogni akart, de az magától kinyílt előtt. Félhobály ásított mögül. Mozogjon már, ember! Csattant oda bentről a hang. Sose látott még CDJ Na most se nagyon, de amit kivehetett a szoba közepén derengő, sejtelbes, zöldes fényben, az pont elég volt. Nagy fej, alatt valami csebevészség, se formája, se alakja. A ból ki az a két hosszú kar, Megtörnek, és a végükön egy-egy förtelem, készfej lenne, de lapos, mint egy pizza, hosszú, valamik kígyóznak belőle. Mintha a lény egy óriási koponyából állna, amelyből találomra nőnek, itt ott undorító dolgok és a pizza, kész készfej éde-oda ránk, miközben a csápok, vagy hújjak lágyat táncolnak. Hagyat pad. Soha se látott még, de hallani hallott ról. Nem embernek való szerkezett. Két golyób is félkörívben körülöttük szürke sáv a legmodernebb input. A golyót forgatod, az érintőmezőn táncol az ujjad, és így viszel be irányt, karaktert, parancsot. Esze-veszed gyorsan, mondták a tekek, ha néha szóba álltak az opokkal. Azután belenézett annak a valaminek az arcába. Alig látszott a száj, az úr is csak sejthető. A szebe két pont csupán. Két vörösen izzó pont. Mint egy elcseszett horrorfilm, gondolta be. Nem látott még cdg mi? A kis vakarc hangjából gúnycsengett. Na, ne be, ember! Hozzám hasonlókat csinálnak a ból, amit a képcsövekbe csövegbe <gül> Ezen jót röhögött, bár inkább vigyogásnak adott. Mel csak nézte döbbenten a szörnyeteget. Ő abba a korosztályba tartozott, amelyik testvérek nélkül nőtt fel, még az nevelés nélkül, magasról leszárva. De legalább családban. A CDG már a következő generáció, és ez jól jött mindenkinek. A cégnek, amelyik kitalálta, az embereknek, akik, ha gyereket csináltak, látni sem akarták többé, és a társadalomnak is. A kőkök amúgy is egész nap a háló akkor nem mindegy, hogy otthon, vagy fizetünk valakinek, aki majd ad neki hálót, vagy eteti, gondozz. Na, ez volt a CDC, a kompjúter fejlesztette generáció. Olyan jó sikerült, hogy amikor bevezették az szabályozást, vagyis gyermeket az állam készített mesterségesen, Ondó és peteseit szigorúan felszólításra beszolgáltatandó. ó, A cdg választották nevelési eljárásnak. A cég, amelyik kitalálta, bósásan keresett. Az embereknek pedig még a tudattal sem kellett bajlódnia, hogy van valaki a világon, akiért felelősséggel tartoznának. Még az, felnőtt CDG kölyköket hivatalosan nem mutogattak. De nem is hiányoztak senkidek. Keringtek plegykek, dugik tömött elmegyógyintézetekről. De olyat se látott még senki. Zavarja a szemem, mi? vigyorgott tovább a kölyök. Retina monitor, olyan, mint egy szemüveg. A pupillán keresztül közvetlen vetíti a képet a retinábra. Jobb lenne, ha maga is ezt használná. Szarrá van menve a szembe. Látom. Operátor, mi? Bel, jelt egy nagyot. Rátérhetnénk a lényegre? A két vörös pont az arcába vörött. Kínossal hosszú ideig béreget. Van kreditje? kérdezte hirtelen a Van. Újabb hosszú csönd, miközben úgy érezte, a vörös pontok, mintha egyenest a szemébe fúródnának. A szám leszám Valami moccant a sötétből, undorító surrogás hallotszott, mint amikor patkányok bocorognak. Oké, okay, le is vettem az ötvenet. Szóval a GDS-nél dolgozik, és profilváltás lesz. Ja, mondta Milyen területen dolgozik? Megmondta. A két vörös pont ellentült az arcáról. Újra az az undorító, kaparászó hang. Talán ezúttal a ritmusabb más... Oké, okay. vakkantott közben kölyök, belépek a cége rendszerébe. Mel pedig vár. Közben arra gondolt, ha valóban a CDG-k tartják kezükben az egész világot, miért foglalkozik ilyen piti dolgokkal ez a kis féreg? Ötven kredit. Nagyon sok pénz egy olyan kaliberű embernek, mint Mel. De ha ez itt valóban CDG, és a CDG-k olyanok, mint amilyennek lefestik őket, apró pénznek is kevés. Miért csinálod? Mit? ebben túlj le a két pont. Ezt. Pár pillanatnyi, már-már kídos csend telepedett közéjük. Mert azt nem hiszem, hogy azért az ötven kreditért, folytattam el, és azt sem, hogy segíteni akarsz rajtam. Újra felcsottant az a vinyogásra emlékeztető nevetés. <gül> nem is annyira hülye maga, ahhoz képestem ilyen hülye a fajtája. A fajtája szót olyan hangsúlyjal nyomta meg, hogy melszinte szinte belevonaglott, mint akit arcú Újra csend, majd a kölyök azt mondta. Maradjunk annyiban, hogy ötven kredit ért, a többit úgy se tudná felfogni. A szoba átellenes van felizzott egy monitor négyszöge. Üljön oda! Csattant a hangja. Egy hagyományos monitor volt, de tapipad feküdt előtte az asztalon. mert szólt, hogy neki az nem jó. Nézzel szét az asztal mellett. Lennie kell ott valahol egy régi típusnak. Hagyományos. Ezt a szót is olyan útállattal ejtette ki. A CDG jó hosszan magyarázta, hogyan kell kezelni az új GUI-t. Tartott talán egy óra hosszáig is. A férfit közben majd szétvetette a addi Gyűlölte ezt a kis vakárcsot. legszívesebben felállt volna, hogy leverjen rajta az összes dühét. Alig hallotta az utasításokat. A többit úgyse tudná felfogni, zakatolt az agyában, egyre vadabbul, egyre hangosabbul. Még nem, egyszer csak, maga sem értette, hogy milyen indítatásból parancsokat kezdett gépelni a konzolon. A szidicsi. Annyira lenézte, hogy védelem nélkül tárta elő a számítógépét. Minden gond nélkül megnyílott a rendszerkonzol Mel előtt. Onnan pedig már csak Mel tudása jelentette a határt. Ahogy egyre bejjebb ásta magát a CDG-i szoftvereibe, sorra törte át a védelmi rendszereket. Lassan körvonalazódott benne, Mit is akar a kölyök? De még nem volt teljesen világos. Időt kellett nyernie. Tette a hülyét. Jobbot nem ha. tudott kitalálni. <gül> Mekkora pancser maga? Röhögött föl a kölyök. Eddig még a legszerencsétlenebb op is megtanulta. De maga még azokon is tudt tesz. Mell nyelt egy nagyot. Pedig igyekszem, mondta szárazon, de az agya máshol járt. Azt már tudta, mit akar a kölyök, de azt még nem, ő mit tegyen. Na jó, kap még egy fél órát, és ha akkor sem teljesíti a szintet, szépen hazamegy. Nem érek én rá itt a szarakodni. Az utolsó tesztet Mel pont szintidőben teljesítette. Addigra már a többi dologgal elkészült. Ezzel megvódnánk, jelentette ki a kölyök. Meg, mondta el, Aztán azt kérdezte. Te meddig tanultad ezt? Mit? Rebbentek rá a pontok. Hát ezt. Mit szentett, mert a az előtte lévő monitor. Én ebben nőttem fel. Felelte némi éllel a hangjában a kölyök. És mennyi idős vagy, úgy értem, hány éves? Kilenc. Mel gyors fejszábulást végzett, aztán megkönnyebbült. Az ő első és mindedig egyetlen cdg -je. Alig pár éve volt. Hülye helyzet lett volna. Maga? A kérdés váratlanul érte. Hány éves? Negyven. Feleltem el, keze meg megérintett egy gombot a millentyűzeten. És maga meddig tanult? Én op iskolába jártam. Hopp, iskolába. A kölyök még nagyobb utálattal ejtette ki a szavakat, mint az előbb azt, hogy hagyományos. Vagyis operátornak tanult semmi mást, mint G.O.I. kezelését, minél gyorsabban és minél hatékonyabban. Valahogy úgy. Tudja, mire gondolok most? kérdezte az C.D.G. Majd válasz sem várva folytatta. Arra, hogy maga azt gondolja, én egy se vagyok. Azt gondolja, itt van ez a rakás kilenc éves szár, beledőve abba a székbe, enni, húgyozni se tudna gépek nélkül. Iszonyodik tőlem, mind iszonyodnak tőlünk. Itt rövid szünetet tartott. Melfelnézett, egyenesen bele a vörös pontokba. Szinte izzani látszottak. A hang pedig csak folytatta. Én pedig azt gondolom, maga a selejt. Mert amikor maga annyi idős volt, mint én most, annyi magához hasonló volt, hogy szelektálni kellett. Egyikük oplett, a másikuk teh, a, a harmadikuk pedig a. Faszom, tudja mi. Ja, level 2 meg level 1-es, <gül> első és második szinti tudás, <gül> beszarás, érti? Kasztokba kényszerültek, kasztokba, ahonnan sosem tudnak kilépni. Csak azt tanulták, csak azt tudják, amibe beszorították magukat, mert olyan sokan voltak és ebben a nagy sokaságban maga olyan felesleges volt, nyomta meg a szavakat, hogy kár lett volna erőt, energiát, időt pazarolni magára, és most is felesleges. Profilváltással szivatják, hát ha kihullik a rostán, és nem kell többé fizetést adni magának, nem kell többi elviselni, nem kell többi bajlódni magával. Kihullik, megdöglik, lemorzsolódik. Erre számítanak. Egyel Ennyi kevesebb, ennyit ér maga. Melkező megberevedett a millentyűzet fölött. És te mennyit érsz, szarzsák? Kérdezett vissza. Annyit, hogy ide jössz és fizetsz nekem azért, hogy tovább folytathassd a nyomorúságos kis életed. És nem te vagy ma az egyetlen, aki a GDS-től jött. Érted, fej. Nem tudom, hogy ki volt az apám vagy az anyám, Te nem is érdekel. Biztos valami hozzád hasonló, szánalmas ki senki. Viszont minden mást tudok, el se tudod képzelni, mi mindent. Rád is a hozzád hasonlókra már nincs szüksége a világnak. Ránk pedig hamarosan nagyon is. Ez a különbség kettőnk között. Mel keserűen elmosolyodott, és lazán megnyomta az enter-gobbot. Szépen ellagszütt, el a CDG-vel szemben, miután körbejárta a lakást. A kölyök már nem csak feküdt, elterülve a sajátos alakú, félig fekvő helyzetű fotelben, és veszett tűzihált. Egyre erősebb vizelet szag terjedget körülötte. Megvakított? Nyészített? Hát, ja. tápázkodott fölmel, és visszament a monitorhoz. Leült, és munkához látott. Amíg te próbáltál átverni, én szépen feltöltem a rendszeredet. Átprogramoztam a retina monitorodat és kaptál egy erőteljes villanást az ideghártyádra. Remélem, hogy kiégett a szemet. Maga egy szemét láda, nyögte a kölyök. Most mi a fenétművel? Úgy se tudod felfogni. Morogtam el, és a billentyűk tovább kattogtak. Aztán felnézett. A két pont már nem világított a sötétben. Hány szerencsétlen szívottál Nem kapott választ. Hány embernek tanítottad be rosszul a holnapi kezelőfelületet? Maga nem operátor, mi? Ki küldte? A kormány? A titkos szolgálat? Mik? Mik? Nézett fel, majd teátrálisan a fejéhez kapott. Ja, ja, ja. Michael Terd, a CDJ szövetség elnöke, akiket szintén átvertél. Olvastam az előbb a gépeden a dokumentumokat, fiam. Bezsaroltad őket keményen és pofátlanul. Rájöttek, hogy mit is művelsz, te kis korcs. Úgy látszik, bennük még maradt valami emberi vonás, ellentétben veled, és kihajítottak maguk közül. <gül> Olyan undorító vagy, hogy még a saját hajtád is kiutált. Értem már, miért kell neked az ötven kredit? – Szart se ért maga! – nyögte a kölyök. – Tényleg? – pattan fölből. – Tényleg nem értem? – Mint ahogy azt se értettem, hogy mit művelsz te itt? – Mi? – Azt hitted, mégis is megértettem, te kis pecs! Hülyeségeket tanítottál be embereknek, akiknek az élete függ attól, hogy holnap reggel átmennek-e a profilváltások vagy sem. Becsaptad őket, átverted. Nem elég, hogy az utolsó fillérjeiket is elvetted, de még a jövőjüket is tönkretetted. Tudod te, mi vár rájuk holnap? Megdöglenek, lihegte a kölyök. És az a jó, ha minél többen döglenek meg, Dögöljenek meg mind, Dögöljenek meg azért, amit velentettek, Dögöljetek meg mind. Nézd meg, mi vagyok, Látod, mi vétettetek, Gyűlöllek benneteket. Mik is meg, Neki elég, ha rabszolgává tesz benneteket. Neki elég, ha tulajdonolja a vállalatokat, a részvényeket, a politikát, meg mindent ezen az elcseszett világon. De tudod mit? Nekem nem elég. Nem, nem is az, hogy nem elég. Nem kell. Semmi sem kell. Csak egy valami. Az, hogy tudjam, mind megbűnhődtök azért, amilyen vagyok, amilyenné tettetek. Kilenc éves vagyok, annyi tudással rendelkezem, mint egy felnőtt ember, de ebből a székből sosem fogok kikerülni, amíg élek. Ez tart életben. Tudod, mit csináltatok velem? Módosítottátok a testemet genetikával. Módosítottátok a lelkemet a számítógépekkel. A sírásban fulladt a hangja. Én nem módosítottam rajtad semmit. Felelte csendesem el. Én csak egy op vagyok és a többi szerencsétlen is az, akinek tönkretetted az életét. A kölyök hisztérikusan felsikoltott. Leszarom, leszarom, érti? Maga tudja, ki volt az apja? Tudja, ki volt az anyja? Tudom, bólintott bel. <gül> Na no, látszom, csuklott el a kölyök hangja. Bell csak állt, és nem tudott mit mondani. Aztán, kisé magát se értve, legugolt az ég mellé. Hidd el, jobb lett volna, ha egyiket sem ismerem. Szólalt meg csendesen. Aztán megsímogatta a kölyök fejét. Jól van, fiam, tápászkodott fel végül. Visszautaltam magamnak az ötven kreditet. Azt nem tudom, a szemed helyre jön-e valaha. Már sajnos a maximumra állította a baráti fényerejét. De tudod, mit? Egyit, mit imúm ez azért, amit tettél. Azt ajánlom, tanulj az esetből. Okos vagy, az kétségtelen de elbésztad magad. Azt hitted, minden ember hülye. <gül> hát, nem az. Tudod, opnak tanítottak, de én voltam az egyik legjobb programozó az iskolában. Lehette volna, nem is. volna a programokat. De a részeges apám nem volt hajlandó több tandíjat fizetni. Úgyhogy velem is kicsesztek, fiam, nem csak veled. Ráadásul, én tudom is, kivágtak ereszbe az életemet bellentétben veled. Hidd lehet, hogy te jobban jártál. Megfordult, és idulni készült, undorító a nyálkás érintést érzett a kezén. Várjon! Suttog tölkék, mit akarsz, Torpad meg. Miután a gyerek befejezte a mondandóját, hossza hallgatott. Lakhat a másik szobában, és az egész lakást használhatja. Én úgysem tudok kiszállni ebből a székből, gondoznia sem kell, itt minden automata. Azok majd gondoskodnak rólam. És ha jön ide valaki? Kicsoda. Mit tudom én? Ember? Vagy CDJ? A cdj épp úgy gyűlölik egymást, mint az embereket. Nyugodjon meg, nem jön ide senki. A hatóságok, rendőrség, kormányhivatal... Valaki csak vigyáz rátok, ellenőriz benneteket. Bennünket más senki sem ellenőriz. A korbányt, a hivatalokat, mindent a kezünkben tartunk. Vagyis mikék tartják a kezükben. Higgyel, itt jó helye lesz, amíg él. A pénzemből ketten is megélhetünk. Magát se fogja keresni senki. Holnap egyszerűen nem megy bedolgozni. Senkinek se fog hiányozni. Nos, bel egy daremik. Szóval azt mondod, tűnjek el a világból, és életem hátra lévő részét töltsem veled ebben a lakásból. A kölyök nem felelt. Oda lassan, de kezdett, és a sötétség lassan szürke tódusokká ült a szobában. A városban megindult az élet, ahogy az emberek nekivágtak a rájuk köszöntő újabb nyomorúságos napnak. Mel arra gondolt, hányan lesznek közülük, akik ma elbuknak a profilváltásokon. Vagy azokon a rafinált kegyetlenséggel kitalált szivatásokon, amelyeket ez a groteszk világ kényszerít rájuk. És ők mégis minden nap elindulnak, hogy megküzdjenek a túlélésért. Pedig a legtöbb, amit elérhetnek, hogy elodázzák a bukást. Marad, kérdezte alig hallhatóan el ránézett. Most, hogy az egyre erősödő fényben látta, még iszogyatosabbnak látszott csupasz hüllőszerű bőre, óriási koponyája, elkorcsosult készfeje. Leveszem róla ezt a tránc Kapcsulta le a gyerek fejéről a retina monitort. Hadd lássam a szemedet. Marad. Várj, hozok rá borogatást. Hátha nem olyan nagy aboly. Felállt és elindult a fürdőszoba felé. A kisfiú felzokogott a háta mögött.